Tizedik fejezet Miller január 9-én koradél délelőtt ért Münchenbe, és az egyik külvárosi újságosnál vásárolt térkép segítségével talált rá a Reihenbach Strasse 27-es számú házra. Leparkolt, és először alaposan szemügyre vette a zsidó közösségi központot. A földszinti homlokzat terméskőből készült. A felső emeletek magasságában cementes habarcsot húztak a téglák fölé. Az ötödik, azaz a legfelső emeleten manzárt ablakai látszottak a piros tetőcserepek között. Az épület balsarkán kettős üvegajtó nyílott. Odabent üzemelt műntyen egyetlen kóserétterme. Az öregek szeretet otthona az első és a második emeletel helyezkedett el. A harmadikon volt az adminisztráció és a nyilvántartás. A felső két emeleten a szeretet otthon lakóinak hálóhelyiségei sorakoztak, az épület hátsó részét pedig egy zsinagóga foglalta el. Felment a harmadik emeletre, és bemutatkozott az ügyeletesnek. Párakozás közben szétnézett a szobában. A polcokon csupa új könyv sorakozott, mert a régieket a nácik elégették. A könyvespolcok között a zsidó közösség vezetőinek arcképei fügtek száz és száz évre visszamenőleg. Rabbik és tanítók tekintettek előre roppant szakáluk mögül, mint a szentírás profétái, akiket még az iskolai olvasókönyvekben látott. Némelyik homlokán imaszii látszott, és valamennyien kalapot viseltek. Az újságos polcon német és héber nyelvű lapokat látott. Feltételezte, hogy az utóbbiakat Izraelből küldik repülőn. Az egyiket éppen egy alacsony, sötétbőrű férfi tanulmányozta. Segíthetek? Hátrafordult és látta, hogy az ügyeletesi asztalnál most egy koran egyvenes, sötét szemű nő ül. A szemére állandóan ráomlott egy hajtincs, amelyet idegesen simított vissza. Miller elmondta kívánságát, Hallottak-e Olli Adlerről, aki talán itt jelentkezett a háború után? És honnan jött volna haza? kérdezte a nő. Magdeburgból. Előtte Stutthof. Azelőtt Riga. Jaj nekem Riga, sóhajtott föl a nő. Azt hiszem, a nyilvántartásunkban senki sincs, aki Rigából tért volna vissza. Tudja, mindannyian eltűntek. De azért megnézem. Bement a másik szobába, és Miller látta, amint módszeresen átlapozza a kartotékokat. Nem volt valami nagy a nyilvántartás. Az asszony öt perc múlva visszajött. Sajnálom, ilyen néven nem jelentkezett nálunk senki a háború után. Elég hétköznapi név, de nálunk egy ilyen sincs. Miller bólintott. Értem, úgy látszik hiába jöttem. Elnézést, hogy feltartottam. Talán megpróbálhatná a nemzetközi keresőszolgálatnál, mondta az asszony. Tulajdonképpen az ő dolguk megtalálni az eltűnt személyeket. Nekik az egész országra kiterjedő nyilvántartásuk van, mi viszont csak azokat a műntjényeket tartjuk nyilván, akik visszatértek. Merre találom meg a keresőszolgálatot? kérdezte Miller. Arrolsen in Valdekben van. Hannover mellett Alsószászországban. A Vöröskereszt tartja fenn. Miller egy pillanatig elgondolkodott. Nincs esetleg valaki műntjenben a rigai túlélők közül? Én ugyanis valójában a lágerparancsnokot akarom megtalálni. A szobában csend volt. Miller érezte, hogy az újságos polcnál álló férfi megfordul és szemügyre veszi. Az asszonyba, mintha bentreket volna a hang. Elképzelhető, hogy van néhány, aki túlélte rigát és jelenleg Münchenben él. A háború előtt 25 ezer zsidó élt itt. Ennek talán ha a tized része tért vissza. Ma már ismét vagyunk vagy ötezren, ennek a fele 1945 után született gyerek. Lehet, hogy találok egy rigait, de ehhez az összes túlélő nyilvántartását át kell néznem. A nevek mellett ott van, hogy ki táborban volt. Nem tudna visszajönni holnap? Miller egy másodpercig ott tartott, hogy feladja és hazamegy. A hajsza egyre értelmetlenebbnek látszott. Hát jó, szólalt meg végül. Holnap visszajövök. Köszönöm. Már ismét az utcán volt, és éppen a kocsi kulcsát akarta elővenni, amikor megérezte, hogy valaki mögé lép. Bocsásson meg, mondta egy hang. Megfordult. Az a férfi állt előtte, aki újságot olvasott odafenn. Riga érdekli? Kérdezte a férfi. A rigai lágerparancsnok? Csak nem Rosman százados? De igen, ő, válaszolta Miller. – Miért? Én ott jártam Rigában, felelte a férfi. Ismertem Rosmant. Talán tudok segíteni. A férfi alacsony volt és szikár, valahol a negyvenes éveinek a közepét tájá járhatott. Fényes, cipőgomb szemeivel egy ázott verébre emlékeztetett. Mordehája a nevem, de az emberek csak Mottina hívnak. Ígyunk egy kávét és beszélgessünk. Betértek egy közeli kávézóba. Miller, akiben feloldotta a feszültséget az ismeretlen jó akaró cseverészése, elmesélte a történetet az altonai sikátortól a Müncheni zsidó központig. A férfi figyelmesen hallgatta, néha bólintott. Hm, micsoda zarándoklat. De miért akarja maga a német létére megtalálni Rosmant? Számít az valamit? Már annyiszor tették fel ezt a kérdést, hogy kezdek belefáradni. Mi furcsa van abban, hogy egy németet dühítenek a régi dolgok? Motti volt. Semmi. Csak éppen szokatlan, hogy valaki ennyi energiát öljön ilyesmibe. Ez minden. Ami pedig rosman 1955-ös eltűnését illeti, valóban úgy gondolja, hogy az útlevelét csak az Odesszától kaphatta? Nekem ezt mondták, felelte Kurtán Miller. És most úgy tűnik, a hamisítót csak úgy találhatom meg, ha bejutok az Odesszába. Motti egy darabig szótlanul méricskérte a fiatal németet. Melyik szállodában lakik? kérdezte végül. Miller elmondta, hogy még nem keresett szállást, mert csak most érkezett, és eddig nem ért rá ezzel foglalkozni, de ismerít egy hotelt, ahol korábban már megszállt. Motti kérésére a kávézóból telefonon foglaltatott magának szobát. Miller visszatért az asztalhoz, Motti már elment. A kávés csésze alatt egy üzenet várta. Akár kapott szobát, akár nem, este nyolckor legyen a szálloda hajában. Miller kifizette a kávékat és távozott. Ugyanaznap délután a Werwolf még egyszer átolvasta ügyvédi irodájában a bonni összekötő jelentését, aki egy héttel korábban dr. Schmidt néven mutatkozott be Millernek. Már öt napja megkapta az anyagot, de veleszületett óvatossága arra intette, hogy várjon és újra gondolja át a dolgot, mielőtt lépésre szánná el magát. Felettese, Glücks tábornok utolsó szavai, amelyek november végén hangzottak el Madridban, szinte semmiféle választási lehetőséget nem hagytak a számára, de... Mint a legtöbb irodai munkához szokott ember, ő is szerette halogatni az elkerülhetetlen. A parancs végleges megoldást említett, és ő nagyon jól tudta, hogy ez mit jelent. Dr. Schmidt beszámolója egyértelművé tette, hogy már csak egy lehetősége maradt. Fiatal ember, csökönyös és kitartó, valószínűleg megszállott. Olyan őszinte gyűlöletet érez a szóban forgó bajtás Eduard Rosman iránt, amelyre úgy tűnik nincs magyarázat. Az érvekre nem hallgat, még akkor sem, ha személyében fenyegetik. A Verwolf még egyszer átfutotta a doktor összefoglalóját és sóhajtott. Felemelte a telefont, és egy városi vonalat kért Hildától a titkárnőjétől. Amikor a vonal bejött, feltárcsázott egy Düsseldorfi számot. A vonal túlsó végén néhány kicsengetés után felvették a kagylót, és egy hangcsupán annyit mondott, tessék. Herr Mackenzent keresik, mondta Verwolf. A vonal másik végén nem lepődtek meg. Ki szólt bele az előző hang. Egyenes válasz helyett a Werwolf egy azonosító kód első felét adta meg. Ki nagyobb még Nagy Frigyesnél is? A másik oldalról azonnal jött a válasz. Barbarossa. Szünet következett, majd a hang újra megszólalt. Mackensen beszél. Itt Werwolf, mutatkozott be az Odessa nyugat főnöke. A szünidőnek sajnos vége. Vár a munka. Holnap reggelre legyen itt. Mikor? kérdezte Mackensen. – Legyen itt tízre! – felelt a verwolf. A titkárnőmnek Keller néve mutatkozzon be. – Előjegyeztetem vele a megbeszélésünk időpontját! – mondta, és letette a telefont. Düsseldorfban Mackensen felállt, és kiment a fürdőszobába zuhanyozni és borotválkozni. Az SS. Das Reich hadosztályának egykori őrmestere nagy darab, erős férfi volt, aki még 1944-ben tanulta az öldöklést, amikor francia hadifoglyokat akasztottak sorozatban tűben és Limosban. A háború után teherautósofőként dolgozott az Odesszának, menekülőket fuvarozott Dél-Tirolba. Egyszer, még 1946-ban feltartóztatta egy gyanakvó amerikai járőr. Mackensen megölte a Jeep négy utasát, kettőt közülük pusztakézzel. Attól kezdve bújdosnia kellett. Később az Odessa vezetői mellett testőrködött, és elkeresztelték Bicska Maxinak, ami azért különös, mert kés soha nem használt. Amikor egy feladat során folytogatni kellett, vagy eltörni valakinek a nyakát, jobban bízott a két saját lapátméretű kezében. Miután kivívta felettesei elismerését, az 50-es évek közepére ő lett az Odessa hóhéra. Megbízhatóan, csendesen és hatékonyan leszámolt mindenkivel, aki túlságosan közel került a szervezet vezetőihez, Leszámolt az árulókkal, akik nem átallották beköpni bajtársaikat. 1964. januárjában már 12 sikeresen végrehajtott bevetés állt mögötte. A telefon pontban nyolckor csőrend meg. A portás vette fel, és a hal irányába pislogott, ahol Miller felismerte a hangot a vonal végén. Herr Miller? Én vagyok az, Motti. Azt hiszem, tudok magának segíteni. Pontosabban nem is annyira én, inkább egy-két barátom. Akar találkozni velük? Szívesen találkozom bárkivel, aki segíteni tud, felelte Miller mogorván, mert zavarta a nyakateket mód. Jó, válaszolta Motti. A szállodából kilépve induljon el balra a Sillers-trasszén. Ugyanezen az oldalon két saroknyira van egy Lindemann nevű cukrázda. Ott találkozzunk. Mikor? Most? kérdezte Miller. Igen, azonnal. Elmennék a szállóba, de a barátaim is itt vannak. Kérem, induljon. Azzal letette a kajdlót. Miller felkapta a kabátját és elindult. Balra fordult és nekivágott az estének. Még egy fél háztömnyére sem távolodott a hoteltől, amikor hátulról valami keményet bögtek a bordái közé, és ugyanakkor egy kocsi fékezett le mellette. A hátsó ülésre, her, Miller! sziszegte egy hang a fülébe. A kocsi ajtó kinyílt. A háta mögött álló férfi még egyet lökött rajta a kemény tárgyal, és Miller lehajtott fejjel bebújt a kocsiba. A hátsó ülésen már ott ült egy férfi, aki arrébb csúszott, hogy helyet csináljon Millernek. Érezte, hogy a mögött álló férfi is beül. Az ajtó becsapódott, és a kocsi nekilódult. Miller szíve vadulvert. Szemügyre vette a másik három embert, de senkit sem ismert fel. Először a jobb oldali férfi szólalt meg, aki kinyitotta előtte a ajtót. Be fogom kötni a szemét, mondta egyszerűen, és előhúzott egy fekete, zokniszerű holmit. Nem akarjuk, hogy lássa, hova megyünk. Miller érezte, amint a harisnyát ráhúzzák a fejére, le egészen az orra alá. Eszébe villant a Drézel hotelbeli férfi hideg, kék szeme, és újra hallotta a figyelmeztetését. Vigyázzon, ezek nagyon veszélyesek. Azután Mottira gondolt, és nem értette, hogyan képesek azok héber újságot olvasni a zsidó közösségi házban. 25 percnyi út után a kocsi lassított, majd megállt. Ajtónyitás zaját hallotta. A kocsi ismét előrelódult, majd végleg megállt. Segítettek neki kiszállni, és két oldalt közrefogva átkísérték egy udvaron. Egy pillanatra megérezte az arcán a hűvös esti levegőt, azután megint egy helyiségbe léptek. Az ajtó becsapódott mögötte, és néhány lépcsőn lementek egy pinceszerű helyiségbe. Meleg volt, az ülő alkalmatosságot, amelybe belehuppant, puha kárpittal vonták be. Egy hang hallatszott. Vegyék le a kötést. Lehúzták a fejéről a harisnyát. Hunyorgott, amíg a szeme hozzá nem szokott a fényhez. A szoba bizonyosan a föld alatt volt, mert ablakot nem látott. Magasan az egyik falba vágott részben ventilátor zűmökölt. A helyiség maga kényelmes, szépen dekorált tárgyaló lehetett, mert a távolabbi falnál egy hosszú asztal állt nyolc székkel. A szoba többi része üresen volt, körben mindössze öt széket helyeztek el. A fotelok közötti térben egy kör alakú szőnyegen dohányzó asztal helyezkedett el. Motti csendes, bocsánatkérő mosolyjal állt a hosszú asztal mellett. Az a két középkorú, erős felépítésű férfi, aki Millert idehozta, most tőle jobbra, illetve balra egy-egy karosszékben ült. Szemben vele, a dohányzó túloldalán egy negyedik férfi foglalt helyet. Miller úgy vélte, hogy a sofőr odafenn maradt. Nem kétséges, hogy a negyedik férfi volt a parancsnok. Kényelmesen ült a karosszékben, míg három emberéből csak úgy áradt a feszültség. Miller úgy 60 évesre taksálta, csontos, sikár, beesett arcú, kampós férfi volt. Millert aggasztotta a tekintete. Mélyen ülő, barna, de csillogó, átható tekintetű szempár volt ez, egy fanatikus szeme. Ő szólalt meg először. Isten hozta Herr Miller. Elnézését kell kérnem, hogy ilyen különös módon hoztuk a házomba. Erre azért volt szükség, mert ha úgy dönt, hogy mégsem fogadja el az ajánlatomat, akkor szépen visszavisszük a szállodájába, és soha többé nem látjuk egymást. A barátom, mutatott Mottira, azt mondja, hogy ön a saját elhatározásából vadászik egy bizonyos Eduard Rosman nevű SS-századosra. És annak érdekében, hogy a közelébe kerüljön, akár arra is hajlandó, hogy beférkőzzék az Odesszába. Ehhez viszont segítségre lenne szüksége. Méghozzá nem is akármilyen segítségre. Nos, nekünk talán érdekünkben állna, hogy ön bejusson az Odesszába. Ennél fogva esetleg hajlandók lennék segíteni önnek. Tud követni? Miller elképedve mered rá. Tisztázzunk valamit, szólalt meg nagysokára. Azt akarja mondani, hogy maguk nem az Odessa emberei? A férfi felhúzta a szemöldökét. Jóságoség, maga aztán alaposan összekeveri a dolgokat. Előre hajolt, és felgyűrte az ingét a bal csuklójánál. Az alkarján kékkel tetovált szám látszott. Auschwitz, közölte szárazon. Azután a Miller két oldalán ülő két férfira mutatott, Buchenwald és Dachau. Mottira mutatva így folytatta, Riga és Treblinka. Visszagyűrte az ingóját. Miller úr, vannak emberek, akik szerint népünk gyilkosainak bírák előtt a helyük. Mi ezzel nem értünk egyet. Közvetlenül a háború után egy angol tisztel beszélgettem, és azóta is az ő szava irányít az utamon. Azt mondta nekem. Az én népemből öltek volna meg 6 milliót, én koponyákból építenék emlékművet. Nem azoknak a koponyáiból, akik elpusztultak a koncentrációs táborokban, hanem azokéiból, akik odajuttatták őket. Egyszerű, de meggyőző logika, Miller úr. A csoportom és jó magam egyetlen egy cél érdekében döntöttünk úgy, hogy Németországban maradunk 1945 után. Ez a cél tiszta és egyszerű. A bosszú. Mi nem letartóztatni akarjuk őket, Miller úr. Mi leöljük a disznófajzatot. Egyébként Leon a nevem. Leon négy órán keresztül vallatta Millert, mielőtt kielégítően meggyőződött arról, hogy a riporter valóban az, akinek mondja magát. Akárcsak a többiek előtte, ő sem értette, mi oka lehet Millernek arra, amit tesz, de neki is be kellett érnie annyival, hogy az újságírót egyszerűen felháborította mindaz, amit az SS a háború során művelt. A kikérdezés végeztével Leo hátradőlt a székben, és hosszú ideig tanulmányozta a fiatalembert. Tisztában van velem milyen kockázatos vállalkozás beférkőzni az odessa -ba? El tudom képzelni, bólintott Miller. Először is túl fiatal vagyok. Leon megrázta a fejét. Arról szó sem lehet, hogy a valódi nevével bármelyik volt ss meg tudná győzni arról, hogy maga is közülük való. Másfelől legalább tíz évet kellene öregednie. Ez megoldható, de vadonatúj személyazonosság kell hozzá, méghozzá valódi. Olyan emberé, aki létezett és tagja volt az ss -nek. Már ez is rengeteg munkát igényel, az időről és az energiáról nem is beszélve. Önszerint szerint találhatnánk ilyen embert? kérdezte Miller. Leon vállatvont. Olyan valaki kellene, akinek a halálát nem tudják ellenőrizni, mondta. Mielőtt az Odessa bárkit is befogad, úgyis is ellenőrzik az illetőt. Ezért ehhez legalább 5 vagy 6 hétig egy valódi, volt SS taggal kell együtt élnie, akitől megtanulhatja a sajátságos SS folklort, a szakkifejezéseket, a szavakat, a magatartási formát. Szerencsére ismerünk ilyen embert. Miller elképet. Ő vajon miért segítene minket? Akire én gondolok, egy meglehetősen fura figura. Egy igazi SS-százados, aki őszintén bánja a történteket. Megtudta, milyen a bűnbánat. Amikor később az Odesszában működött, információval látta el a hatóságokat bizonyos körözött nácikkal kapcsolatban. Talán a mai napig is folytatná, de valaki beköpte, és még örülhet, hogy éppőrrel megúszta a dolgot. Ma új néven él egy bajroit melletti házban. Mit kellene tehát megtanulnom? Az új személy azonosságával kapcsolatban mindent. Hol született az illető? Mikor? Hogyan került az eszezbe? Hol képezték ki? Hol szolgált? Milyen volt az egysége? Ki volt a parancsnoka? Mi történt vele a háború óta? Egy ajánlásra is szüksége lesz, aki felelősséget vállal magáért. Az sem lesz könnyű dolog. Rengeteg időt és fáradtságot kell majd magára pazarolni, Miller úr. Ha igen mond Nincs visszalépés. Önnek mi haszna az egészből? kérdezte Miller gyanakodva. Leon felállt, és járkálni kezdett a szobában. A bosszú, mondta egyszerűen. Nekünk is rossman kell, mint ahogyan magának. A legelvetemültebb eszez gyilkosok álnéven élnek. Meg akarjuk tudni a nevüket. Nekünk ennyi a hasznunk. Az efféle információ még az izraeli hírszerzés számára sem egészen haszontalan, szólalt meg Miller. Leon rosszindulatóan mérte végig. Úgy van. Vágta rák úrtán. Esetenként együttműködünk velük, bár nem vagyunk alkalmazottaik. A saját embereit nem próbálta megbecsempészni az odessa -ba? kérdezte Miller. Leo rából intott. Kétszer is. És mi történt? Az elsőt egy csatornából halázták ki, hiányoztak a körmei. A másodiknak nyoma veszett. Még mindig érdekli a dolog? Miller úgy tett, mintha nem is hallotta volna a kérdést. Hogy elkapták őket, ha egyszer olyan kifinomult módszerei vannak? Zsidók voltak, csattant fellaon. Megpróbáltuk a koncentrációs táborban szerzett tetoválást eltüntetni a karjukról, de a hegek megmaradtak. Egyébként pedig mind a kettő körül volt metélve. Ezért kezdtem érdeklődni, amikor Motti elmondta, hogy van egy született árja, aki valamiért haragszik a németekre. Maga körül van metélve? Számít az? kérdezte Miller. Persze, hogy számít. Akit körülmetéltek még nem feltétlenül zsidó. Jó néhány németet is körülmetéltek már, de ha valaki nincs körülmetélve, az már többé-kevésbé bizonyítja, hogy az illető nem zsidó. Nem vagyok körülmetélve, válaszolta Kurtán Miller. Leon látható elégedettséggel bólintott. Ez javítja az esélyeit. Már csak az maradt hátra, hogy megváltoztassuk a külsejét, és kiképezzük egy rendkívül veszélyes szerepre. Már jóval elmúlt évfél. Leon az órájára nézett. Evet valamit? kérdezte. Miller a fejét rázta. Motti, keríts valami harapnivalót a vendégnek. Motti vigyorogva búlintott, majd eltűnt a pince ajtó mögött. Az éjszakát itt kell töltenie, közölte Leon. Majd hozunk egy matracot, és kérem, ne próbáljon elmenni. Az ajtón három zár van, és valamennyit ráfordítjuk a túloldalról. Adja ide a kocsia kulcsait, elhozzuk ide. Jobb, ha következő néhány hétben nem leszem előtt. A szállodai számláját rendelszük, és elhozzuk a holmiát is. Reggel az édesanyjának és a barátnőjének is megírja, hogy hetekig, sőt talán hónapokig távol lesz. Értette? Miller búrintott és átadta a kocsi kulcsait. Leon az egyik férfi kezébe nyomta. A két férfi hangtalnul távozott. Reggel Bajrójba megyünk, ahol találkozni fog egy S.S. tisztel, Alfred Osternek hívják. Vele fog lakni. Én majd mindent elintézek. Most pedig bocsásson meg, itt az ideje, hogy új nevet és személyazonosságot keressek magának. Leon eltávozott. Motti rövidesen visszatért egy tál étellel és néhány pléddel, majd ő is elköszönt. Miller magára maradt a hideg csirkesültel, a krumplis alátával és egyre növekvő kétségeivel. Messze északon a brémai városi kórházban az ügyeletes ápoló hajnali körsétáját végezte. A korterem végében egy ágyat magas paraván választott el a helyiség többi részétől. A Hárstein nevű középkorú ápoló belesett a paraván mögé, ahol egy férfi feküdt. Nagyon csendben volt. A feje felett egész éjszaka égett egy halvány fény. Az ápoló közelebb lépett, hogy ellenőrizze a beteg pózusát. A pózus nem volt tapintható. Ránézett a rákos beteg szenvedéstől eltorzult arcára, és eszébe jutott valami, amit az három nappal korábban, önkívületi állapotban mondott. Az ápoló felemelte a halott karját. A hulla alatt egy tetovált szám látszott. A vércsoport jelzése csalhatatlanul bizonyította, hogy az illető valamikor az SS-ben szolgált. Azért tetoválták oda, mert a birodalomban az SS-tagjai értékesebbnek számítottak az átlagos katonánál, és sebesülés esetén elsőbséget élveztek a vérátömlesztésnél. Hárzstein letakarta a halott arcát, majd belepillantott az ágy mellett álló éjeli szekrény fiókjába. Kihúzott egy jogosítványt, amelyet a többi személyes holmival együtt helyeztek oda, amikor a beteget behozták, miután az összeesett az utcán. A kép egy 39 éves férfit ábrázolt, aki 1925. június 18-án született. A neve Rolf Günther Kolb. Az ápoló fehérköpenye zsebébe csúsztatta a jogosítványt, és elindult, hogy jelentse a halálesetet az éjszakás orvosnak.